Незнайомця. До побачення, любий. До побачення, Серденько. Елікс Мартін, прихилившись до хвіртки, дивилась услід своєму чоловікові, який ішов до селища. Незабаром він проминув поворот і зник з її очей. Проте Елікс усе ще стояла, не змінюючи пози, і мимо вільним рухом поправляючи кучері каштанового волосся, що впав їй на лоба. Очі її замрієно дивились кудись у безвість. Елікс Мартін не була красунею. Вона не була, строго кажучи, навіть гарненькою. Але її обличчя, обличчя жінки вже не першої молодості, з часом почало якось м'якшати і м'якшати. Ніби світилося зсередини і поступово стало таким, що її колеги по тепер уже досить давній службі навряд чи впізнали б її. Ту пору Елікс Кінг була акуратною, діловою дівчиною, трохи різкою в поводженні, досить здібною і черстою. Елікс пройшла сувору школу. П'ятнадцять років, починаючи з вісімнадцяти, Поки їй не виповнилося 33, вона утримувала себе. З них сім ще й хвору матір на зарплатню, друкарку стенографістки. Це була боротьба за виживання, яка зробила колись м'які риси її обличчя твердими. Правда, було щось схоже на кохання з діком Уіндіфордом, товаришем по службі. Жінка за самою своєю сутністю Елікс знала, що він любить її. Зовні вони були друзями. Не більше. Зі свого скромного заробітку дікові було важко навіть платити за навчання меншого брата. Отже, про одруження він поки що не міг і думати. І раптом, найнесподіванішим чином, до дівчини прийшов порятунок від щоденної тяжкої праці. Померла якась далека її родичка, залишивши гроші Елікс. Проценти з цієї суми давали кількасот фунтів стерлінгів на рік. Для Елікс це була воля, життя, незалежність. Тепер їй і Дікові не треба більше чекати. Але Дік повівся не так, як можна було сподіватися. Він і раніше ніколи не говорив прямо, що любить її. А тепер, здавалось, був ще менш, ніж завжди схильний робити це. Він почав уникати її, став сумний і похмурий. Елікс одразу зрозуміла причину цього. Вона перетворилась на заможну жінку. Делікатність і гордість не дозволяли дікові попросити її бути його дружиною. Від цього він став подобатись їй ще більше, і вона почала серйозно вагатись, чи не зробити перший крок самій, коли її знов підстеріг несподіваний випадок. В домі своїх друзів вона зустріла Джералда Мартіна. Він шалено закохався в неї, і за тиждень вони заручились. Елікс, яка завжди вважала себе незі влюбливого роду, Буквально втратила голову. І цим, сама того не бажаючи, збурила почуття діка Уіндіфорда. Він прийшов і, затинаючись від люті гніву, сказав їй. «Цей чоловік абсолютно тобі чужий. Ти нічого про нього не знаєш». «Я знаю, що кохаю його». «Як ти можеш це знати, познайомившись із ним тиждень тому?» «Не кожному треба одинадцять років, аби зрозуміти, що він кохає дівчину», – сердито вигукнула Елікс. Його обличчя зблідло. «Я полюбив тебе з першої зустрічі і думав, що ти теж любиш мене». Елікс не хотіла кривити душею. «Я теж так думала», – погодилась вона, – «але тільки тому, що не знала, яким воно буває – кохання». Тут дік вибухнув знову. Благання, палки вмовляння, навіть погрози, погрози тому чоловікові, який зайняв його місце. Елікс тільки дивом дивувалась, побачивши вулкан, який ховався під стриманою зовніштостю чоловіка, що його здавалося вона знала так добре. І зараз, у цей сонячний день, прихилившись до охвіртки, вона згадувала ту розмову. Минув вже місяць, як вона вийшла заміж і була іделічно щаслива. А проте у цю хвилину, коли чоловіка не було поряд, до почуття щастя долучилась краплина неспокою. Причиною цього неспокою був ніхто інший, як дік Уіндіфорд. Тричі відтоді, як вона одружилась, їй снився один і той же сон. Навколишня обстановка щоразу була інша, але головне у вісні залишалось незмінне. Вона бачила свого чоловіка, який лежав мертвий, а над ним стояв дік Уіндіфорд. І вона, Елікс, напевне знала, що саме його рука завдала фатального удару. Та хоч який жахливий був цей сон, пробудження щоразу було іще жахливіше. У їй усе здавалося природним і неминучим. Вона, Елікс Мартін, була рада, що її чоловік мертвий. Вона вдячно простягала руки до вбивці і дякувала йому. Сон завжди кінчався однаково. Вона опинялась у міцних обіймах діка Уіндіфорда. Чоловікові вона ні разу не сказала про цей сон, але він Повсякчас її тривожив. Чи не застереження це? Застереження щодо діка Уіндіфорда. Різкий телефонний дзвінок пробудив Елікс від її домок. Вона побігла у будинок і взяла слухавку. Зненацька вона похитнулася і сперлася рукою об стіну. «Хто ви сказали говорить?» – спитала вона. «Елікс, та що трапилось у тебе з голосом?» «Я його не впізнав. Це дік». «А, – сказала Елікс. – де, де ти? – У пабі руки мандрівника». «Назва правильна. Я не помиляюсь. Чи ти навіть не знаєш про існування паба у вашому селищі? Я у відпустці. Трохи тут рибалю. Не будеш заперечувати, якщо я заскочу подивитись на вас, добрих людей, сьогодні після обіду?» Ні. Різко відмовила Елікс. «Ти не повинен приходити». Запала мовчанка. Потім дік заговорив знову, але голос його ледь помітно змінився. «Прошу вибачення», – вічливо мовив він. «Звичайно, мені не слід було тебе турбувати». Елікс квапливо перебила його. Він не повинен вважати її поведінку надто дивною. Вона справді дивна. Її нерви, очевидно, розшарпані до краю. Я мала на увазі тільки те, що ми. ми сьогодні ввечері зайняті, пояснила Елікс, докладаючи зусиль, аби голос її звучав якомога природніше. Чи не міг би ти, міг би ти прийти пообідати завтра? Та Дік, мабуть, помітив нещирість в її тоні. Дуже вдячний, відказав він так само ввічливо. Але я будь-якої митті. Можу поїхати звідси. Не залежить від того, з'явиться тут мій приятель, чи ні. До побачення, Елікс. Він помовчав, а тоді квапливо і зовсім іншим голосом додав: Нехай тобі щастить, Люба. З почуттям полегкості Елікс поклала трубку. Він не повинен приходити сюди, повторювала вона сама собі. Не повинен приходити. «Ой, яка я дурна, що доводжу себе до такого стану!» «І все одно я рада, що він не прийде!» Вона знову вийшла в садок, зупинившись по дорозі, щоб глянути на вирізблену над Ганком назву Соловгіний будинок». «Чи не занадто це вибаглива назва?» – якось спитала вона Джералда ще до того, як вони побрались. Він засміявся і мовив ніжно. «Та ти ж городяночка!» «Ніколи не повірю, щоб ти хоч раз чула соловейка. Я радий, що ти його ніколи не чула. Соловейки, мабуть, повинні співати тільки для закоханих. Ми будемо слухати їх літніми вечорами біля нашої власної домівки». І на згадку про те, як вони слухали її, Елікс, стоячи на порозі, щасливо почервоніла. Солов'їний будинок надибав Джералд. Він примчав до Елікс, задихаючись від хвилювання, і повідомив, що знайшов місце саме для них. Неповторне, перлину, те, що трапляється раз у житті. І коли Елікс побачила будинок, вона також була зачарована. Правда, стояв він досить відлюдно, на відстані десь близько двох миль від найближчого селища але був настільки довершений у своїй старомодності з її ґрунтовною зручністю ванних кімнат, водяним опаленням, електричним освітленням та телефоном, що вона відразу ж стала жертвою його чарів. Раптом виникла перешкода. Власник будинку, заможний чоловік, виявився примхливим і відмовився здати його в найми. Він хотів тільки Продати його. Джеральд Мартін, хоч і одержував добрячий річний прибуток, не мав права чіпати основний капітал. Він міг забрати щонайбільше тисячу фунтів. Власник будинку правив вісім. Але на допомогу прийшла Елікс, яка всім серцем привернулась до цього місця. Основний капітал, що належав їй, можна було. Легко реалізувати, бо він був у цінних паперах на придівника, І половину його вона охоче вклала у купівлю домівки. Отож, солов'їний будинок став їхньою власністю. Елікс не шкодувала про свій вчинок. Зголоднівши за домашнім затишком, вона діставала неабияку втігу, готуючи їжу і доглядаючи господу. Садок – у якому рясно росли пишні квіти, доглядав старий, приходячи для цього з села двічі на тиждень. Обійшовши ріг будинку, Елікс на свій подив побачила садівника, що схилився над клумбою. Це її здивувало, бо приходити на роботу він повинен був по понеділках і п'ятницях, а сьогодні був вівторок. Старий, крекнувши випростався і торкнувся пальцями крисів виношеного капелюха. «Ви, мабуть, дивуєтесь, мем, але справа ось у чому. У п'ятницю наш сквайр влаштовує частування, бо в нього іменини. Отож я й кажу собі, кажу, що ні містер Мартін, ні його добра хазяйка не подумають про мене погано, якщо я прийду один раз у вівторок замість п'ятниці». — Не переживайте, — відказала Елікс. — Бажаю вам гарно погуляти. — Гадаю, що так воно і буде, — погодився Джордж. — Чудова це штука. Їсти досхочу і знати, що платити треба не тобі. Сквайр збирається влаштувати вечерю з чаєм для своїх орендарів. — То я й подумав, мем, що побачу вас ще до того, як ви поїдете, і довідуюсь. Який ви хочете бордюр навколо клумби? Адже ви, мабуть, не знаєте, коли повернетесь. Але я нікуди не їду. Джордж витріщився на неї. Хіба ви не їдете завтра в Льондон? Ні. Чого це ви так подумали? Джордж ручко схилив голову до плеча. Бо зустрів учора у селі хазяїна. Він сказав мені, що... «Ви й він удвох їдете завтра в Лондон, і невідомо, коли ви, мем, повернетесь». «Дурниці!» – відповіла сміючись Елікс. «Ви, мабуть, не так його зрозуміли». А проте вона питала себе, яку фразу міг сказати Джаралд, щоб старий так кумедно помилився. Вона їде в Лондон, та їй ніколи не хотілося знову поїхати в Лондон. «Я ненавиджу Лондон». З притиском уперто мовила вона. Я, мабуть, чогось не доп'яв. Спокійно згодився Джордж. Однак, здається мені, говорив він досить ясно. Я радий, що ви зостаєтесь тут. Мені не подобається все це упадання за жінками. Отож, я про Лондон і не думаю. Мені ніколи не треба було їздити туди. Там забагато автомобілів. А це нині справжнє лихо. Коли чоловік придбає автомобіль, то вже ні за що не всидить на місці. Та ось хоч би містер Еймс, колишній хазяїн, який це приємний і спокійний джентльмен був, поки не купив одну з тих таратайок. Не поїздив на ній і місяця, як заходився продавати цей будинок. А які ж грубі гроші він на нього витратив, провівши електрику і усе таке інше обтягнувши стіни в спальнях тканиною. «Ви ніколи не повернете свої гроші», – кажу я йому. «Але», – відповідає він, – «я одержу все до останнього пені готівкою з тих шести тисяч, за які продав будинок. І, звичайно ж, одержав». Він одержав вісім тисяч, – мовила всміхаючись Елікс. «Шість». – повторив Джордж. – Він заплатив шість тисяч саме таку ціну. Вони тоді і домовились. – А насправді ціна була вісім тисяч, – сказала Елікс. – Жінки ніколи не розбираються у цифрах. – Переконано зауважив Джордж. – Невже містер Еймс мав на хабство стояти перед вами безсоромно говорити про вісім тисяч? – Ні. – Він не казав це мені, – відповіла Елікс. Він казав це моєму чоловікові. Джордж знову схилився над клумбою. Ціна була – шість тисяч. Вперто повторив він. Елікс не стала більше сперечатися із старим. Відійшовши до дальньої клумби, вона заходилася рвати квіти. А коли вже поверталась із запашним букетом до будинку, то побачила якусь маленьку темно-зелену річ, що визирала під листя на одній з клумб. Вона нахилилась, підняла її і упізнала кишеньковий записник свого чоловіка. Вона погортала записник з деяким задоволенням, пробігаючи очима, зроблені в ньому помітки. Майже з самісінького початку їхнього подружнього життя вона зрозуміла, що імпульсивний і емоційний Джералд відрізняється такими достоїнствами, як акуратність і любов до порядку. Він неймовірно переживав, аби вчасно попоїсти і завжди розписував свій день з точністю до хвилини. Проглядаючи записник, Елікс утіхи помітила запис, датований 14 травня. Одружився з Елікс церква Святого Петра. Друга година 30 хвилин. Мій великий дурник, пробормотіла вона, гортаючи сторінки. І раптом зупинилось. Вівторок, 16 червня. Та це ж сьогодні на сторінці на цей день чітким, акуратним почерком Джерлда було написано: о 9 годині вечора і більше нічого. Що ж це Джералд запланував зробити сьогодні о 9 вечора, подивувалася Елікс. І посміхнулася, подумавши, що якби це було в оповіданні, схожому на ті, які вона так часто читала, записник безумовно дав би їй ключ для сенсаційного відкриття. Напевно ж, у ньому повинно знайтися ім'я іншої жінки. Елікс збуджено догортала записник до кінця. Але даремно. Траплялись дати, записи про зустрічі і загадкові ділові домовленості. Але жіноче ім'я вона побачила тільки одне – своє власне. А проте, коли вона поклала записник у кишеню і пішла з квітами до будинку, її не полишало відчуття якогось невиразного неспокою. Слова діка Уінді Форда знову спали їй на думку – та так ясно, ніби він стояв поряд і повторював. Цей чоловік абсолютно тобі чужий, ти нічого про нього не знаєш. Це була правда. Що вона про нього знає? Кінець кінцем Джералдові сорок років. У сорок років у його житті безперечно були жінки. Елікс нетерпляче труснула головою. Вона не повинна давати волю таким думкам. У неї набагато Невідкладніший клопіт Треба чи не треба казати чоловікові, що їй дзвонив дік Уіндіфорд Можливо, Джеральд уже зустрів його в селищі Тоді він обов'язково скаже про це, як тільки повернеться І їй не треба буде вирішувати цього питання А інакше, що? Елікс усвідомлювала, у неї немає ніякого бажання говорити про телефонний дзвінок Якщо вона про нього скаже, Джеральд запропоную запросити діка Уіндіфорда в солов'їний будинок. Тоді їй доведеться пояснювати, що дік сам напрошувався на це, і що вона знайшла відмовку і відхилила його візит. А коли Джеральд спитає, чому вона так учинила, що вона скаже? Розповість про свій сон? Але Джеральд тільки посміхнеться або, що ще гірше, побачить, вона надає сну такого значення, до якого він особисто зовсім не схильний. Кінець кінцем досить сором'язлива Елікс вирішила не казати нічого. Це була її перша таємниця від чоловіка. Коли вона почула, як Джеральд повертається невдовзі після Ленчу, то, щоб приховати своє збентеження, побігла на кухню і удала, ніби готує обід. Було зрозуміло і без пояснень, що Джеральд навіть краєчком ока не бачив діка у Індіфорда. Елікс відчула полегшення від цього, але водночас це її спантиличило. Адже тепер вона була приречена дотримуватись політики приховувань і надалі. І вже тільки після того, як вони повечеряли і сиділи у вітальні з дубовими сволоками, відчинивши вікна для свіжого, насиченого пахощами рожево бускових і білих левкоїв повітря, Елікс згадала про записник. «А ось чим ти поливав квіти!» – сказала вона і кинула записник на коліна чоловікові. «Це я загубив біля клумби?» «Так?» «Так, тепер я знаю всі твої таємниці». «Не винен ні в чому», – мовив Джеральд, заперечливо хитаючи головою. «А побачення, призначене на дев'яту годину сьогодні ввечері. «О, он ти про що!» На якусь мить він, здавалось, був приголомшений, проте всміхнувся з таким виглядом, ніби його щось дуже потішило. «Це побачення з надзвичайно гарненькою дівчиною Елікс». У неї каштаневе волосся, голубі очі, і взагалі вона дуже схожа на тебе. «Не розумію», – мовила Елікс, удаючи розгнівану. «Ти ухиляєшся від відповіді?» «Ні, не ухиляюсь. але правду кажучи, ти нагадала про те, що сьогодні мені ще треба проявити кілька негативів, і я хочу, щоб ти мені допомогла». Джеральд Мартін був завзятим фотографом. У нього була трохи старомодна, але з чудовими лінзами фотокамера, і він сам проявляв свої знімки у маленькому підвалі, який обладнав під темну кімнату. «І це треба зробити рівно о 9 годині», – підражнила його Елікс. Джеральд мав трохи роздратований вигляд. «Люба, моя дівчинко, мовив він повчальним тоном. Людина завжди повинна планувати те чи те на певний час. Тоді вона впорається з роботою належним чином. Ерікс кілька хвилин мовчки спостерігала за своїм чоловіком, який напів лежав у кріслі, відкинувши назад голову. Чіткі риси його чисто виголоного обличчя вирізнялись на темному тлі. І раптом, ніби з якогось невідомого джерела, її, Затопила хвиля панічного страху, аж вона вигукнула, не встигнувши зупинити себе. «Ах, Джералде, як би мені хотілося більше знати про тебе!» «Але ж, Люба моя Елікс, ти знаєш про мене геть усе. Я розповідав тобі про своє дитинство, проведено в графстві Нортумберленд, про життя в Південній Африці і про останні десять років у Канаді, коли я добивався успіху». «О!» «Все це про справи», – зневажливо, – мовила Елікс. «Я знаю, що ти маєш на увазі любовні пригоди. Ви, жінки, всі однакові. Вас нічого не цікавить, тільки особисте. Елікс відчула, як у неї пересохло в горлі, коли вона невиразно пробормотіла. Добре, але ж вони повинні були бути любовні пригоди. Я хочу сказати, якби я хоч знала». Знову на кілька хвилин запала мовчанка. Джеральд Мартін супився, на його обличчі відбилось якесь вагання. А коли він заговорив, то тон його був серйозний, без найменшого натяку на недавню грайливість. «Чи ти вважаєш розумним, Елікс, говорити про, ну, про альковні справи синьої бороди?» «Так, в моєму житті були жінки, я цього не заперечую». Та ти мені не повірила б, якби я заперечував. Але я сміливо можу тобі заприсягтися, що жодна з них не мала для мене ніякого значення. В його голосі бреніла щирість, яка заспокоїла її. Тепер ти задоволена, Елікс? Спитав він усміхаючись, а тоді глянув на неї з відтінком цікавості. «А що це навернуло твої думки на такий неприємний предмет?» «До того ж, саме цього вечора». Елікс встала і почала неспокійно походжати по вітальні. «Ну, я не знаю», – відповіла вона. «Я цілий день чогось нервую». «Це дивно», – стиха, наче сам до себе, – промовив Джеральд. «Чому дивно?» «О, люба моя дівчинко, не треба так спалахувати». — Я сказав, дивно тільки тому, що ти завжди така лагідна і спокійна. Елік Силована усміхнулася. — Ну все, ніби змовились дратувати мене сьогодні, — зізналась вона. — Навіть старому Джорджеві спало на думку безглузде ідеї, ніби ми збираємось їхати в Лондон. Він запевняє, що це сказав йому ти. — А де ти його бачила? — різко спитав Джеральд. Він прийшов працювати сьогодні замість п'ятниці. «Клятий старий дурень!» – спалинів Джеральд. Елікс здивовано втупилась у нього. Чоловікове обличчя спотворилось від люті. Досі вона ніколи не бачила його таким. Зрозумівши, наскільки Елікс здивована, Джеральд спробував узяти себе в руки. «Ну так от, Джордж – старий чортів дурень. Вже спокійніше повторив він». «Але ж ти сказав щось, що змусило старого подумати, ніби ми їдемо в Лондон. Я? Я ніколи нічого подібного не казав. Принаймні?» «О, так!» – згадав. Я невдало пожартував відносно поїздки в Лондон уранці. А він, мабуть, сприйняв мої слова серйозно. Або почув не те, що було сказано. Ти, звичайно, розслумачили йому, що він помилився». Та розтлумачувала, але він із тих старих ганів, які коли щось заберуть собі в голову, то не дуже легко переконати їх у іншому. Після цього Елікс іще розповіла, з якою впертістю наполягав Джордж на тому, ніби за будинок заплачено шість тисяч фунтів. Джеральд, який час сидів мовчки, потім повільно проказав. Еймс захотів одержати шість тисяч готівкою, а решту дві тисячі – по закладній. Цим, вважаю, і пояснюється його помилка. Цілком, імовірно, погодилась Елікс. Вона кинула погляд на годинник, потім пустотливо показала на нього пальцем. Нам час братися до діла, Джералде. Ми вже запізнюємося на п'ять хвилин. На обличчі Джералда Мартіна з'явилось... «Якась дуже дивна посмішка. Я передумав», – спокійно мовив він, – «Сьогодні ввечері я фотографією займатися не буду». Дивовижно це штука, жіночий розум. Коли Елікс лягла того вечора спати, вона була всім задоволена, душа її відпочивала, її щастя, що на мить зазнало небезпеки, знов переможно утвердилося. Та наступного дня вона зрозуміла, що якісь приховані сили не перестають вести проти неї руйнівну роботу. Дік Уіндіфорд більше не дзвонив, проте Елікс відчувала те, що вона вважає його впливом на неї, дії і далі. Знову і знову в пам'яті спливали його слова. Це абсолютно незнайомий чоловік. Ти нічого про нього не знаєш. І разом з цими словами приходила згадка про вираз Джералдового обличчя, коли він сказав «Чи ти вважаєш розумним, Елікс, говорити, ну, про альковні справи синьої бороди?» В його словах таїлося застереження, відчувалась навіть погроза, так ніби насправді він сказав ти краще не пхай носа в моє життя, Елікс, можеш дістати жахливий удар, якщо будеш втручатися. У п'ятницю вранці Елікс переконала себе, що в Джералда таки є жінка, яку він намагається приховати від неї. Як у спальні синєї бороди. Ревнущі, що збуджувались так повільно, тепер розквітли пишним цвітом. Чи не з жінкою збирався він зустрітися того вечора о 9 годині? Чи не брехня його розповідь про проявлення фотознімки? Три дні тому вона ладно була заприсактися, що чудово знає свого чоловіка. А тепер їй здавалося, що він чужий, і вона нічого про нього не знає. Елікс згадувала його незрозумілу злість на старого Джорджа, що так суперечила завжди в рівноваженій поведінці». Можливо, це дрібниця, але ця дрібниця показала, що вона зовсім не знає Джералда. П'ятницю відчулась потреба в деяких речах, що їх можна було придбати в селищі. У півдні Елікс сказала, що піде по них, а Джералд нехай пореться в саду. На її подив він став гаряче проти цього плану і наполіг на тому, щоб самому йти туди, а їй сидіти вдома. Елікс була змушена поступитись. Його затятість здивувала і стривожили її. Чому це він так дбає, щоб не дати їй піти у селище? Раптом їй спало на думку пояснення, від якого все стало зрозумілим. Хіба не може бути так, що... Джеральд зустрів діка Уіндіфорда, нічого тим часом їй не сказавши. Почуття ревнощів ні разу не заявила про себе під час одруження і розвинулась тільки згодом. Чи не може трапитись таке саме із Джеральдом? Чи не може він хотіти перешкодити її побаченню з діком Уіндіфордом? Це пояснення настільки відповідало фактам, було таким утішним для стривоженої душі Елікс, що вона радо вхопилась за нього. А проте, коли настав і минув час чаю, о п'ятій годині Елікс почала відчувати неспокій. Їй було соромно самої себе. Вона знову і знову опиралась спокусі, що мучила її відтоді, як Джеральд пішов у селище. Нарешті, обманюючи власне сумління,